أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينشأكم من نفسه واحدة محكنا الله تعالى وجود باندئة الله تعالى دوحدانية او د قدرت بیانی دل. دلیل اللہ تعالی بیانې ده نذام یو دلیل الله تعالی بیا نه انسانانو ته چې وګورځا کار صرف الله کو لشي بل څوک نه شکولې نه الله کړواي وهو الله تعالی او ذات عبادت مستحق ذکر دی او دو الوحیت مستحق ذکر دی انشاکم من نفس واحدا چی پیدائی کلوتا سکولو انسانانو لڑا من نفس واحدتن دیو نفسنا نو ٹولی دنیا دونگو را اللہ جلی جلالو یو دا عدم علیہ صلی اللہ علیہ انسانیت پیدا که دارن هوا بی پیدا که او بیاد دوالنا اللہ تعالی در طول انسانیت چیزم را پا مختلف مکا بانده دی دارن ارگلی نا داسی کار چیزو قیده یا انسان نا دوم را مخلوقات پا مختلف شکلون و شکلونو پا مختلف رنگون و رنگونو او پا مختلف و زبانونو موختلف علماء په برخه دنیا کې داسې انسانیت پیدا کړنه دغه پیدا نه اونګه ااده عبادت لایک تزکړه څخه پیدا کو انسره یو ذات کول شي او د بل او یاداسکه ورته سي الله تعالی تفصیل کوي مزید پمستقر او مستودع ستاسو دا پارا بیا مستقر انده او مستودا انده قدی جم لگی اس بات یو توجیح اعتبار سن مستقر ستاویلی کی مستقر حضر تاویلی کی چپاگئی انسان قرار ہو نیسی مستاسو دا پارا زیادہ قرار نیسل ده زیادہ قراری موستودا او زادت اړیزي ورکلوده د پيش کېدوې زادت اسکارول زادت امانت کوله ول دوی ډور دو ټکن دو دو دو سمورات دي دا مستقر نه او مستودا نه ډېک ډېر اقوال باقي وي دا, دا مستقر اغادد چې استازي د قرآن مستقر ده په اصله د اباو کې د بلارانه فشار کې د متبي په شکل کې اغاده څنګه مستودا نه وراغ اغاده مور تر رحمونو کې اوبین پر ردی په لګته اغاده مستقر اوا مور تر رحم کې وه دې کې استازي د قرآن زادت قراري په کمور لکبل ریکم الله تعالی فرمایوونکه رقیل ارحامه ما نشاء بیا مونږ غدان صبر قرار ساتو د مین او پر رحم کې سور زمانه چی مونږ وای نبا ته د دې اول خبره ده نه مستقر نه د نور ارحم د بل پر شاکه فاتیکه مستقرن مراد قبر مستودان مراد دنیا او باج مستودان قبر او مستقرن یا جنت یا جہنم ناکواز تکی دیر دی وزرد او کول ذکر کما کول تفسیری مزہریم ذکر کڑے او اللہم سادیم ذکر کڑے او دا کریں گے ماری فلکران مبتشبی سے ہم ذکر کریں الفاظ تا جو کوئی نا مستوجہ عادیزی زیادہ گئی چاہے کہ سرز دپار خرید امانت کریشی پیش کریشی ندہ دینا مراد دا کٹول مراحل لی کاغا انسان دا کلار پشاکی دو ندبے پشکل کو یا دا مور پر احم کی یا انسان پا دنیا کی یا انسان پا قبر کی ندہ دولنا مراد مراد اغا مستودا دیکھ سلی عریضی او اغا مستقر پوخ زیتوی لکی جائے کہ انسان قرار اونی زی مراد دین اخیرت تے اخیرت کے دچاد پر مستقر جنت تے او دچاد پر مستقر اغا جہنم تے نالنہ فرمائی مات پیدا کرے پا دی دنیا کی بیاس تازر پارا مستودا دے عریضی طور مختلف و زیرن کے پاتی کے دلی کبر کے برزخ کے رحیم که او ده دین اوستو بیاس تاس ده پر یا پوخ مقام ده چه اگر مقام ده آخرت ده نبیه ده چه ده پر جنت ده او ده چه ده پر ورده قد فصلنا ال آیات اللہوی تحقیق سرا تفصیلی طور مند بین کڑی دی دلائم ده قدرت لقومی یا قهون ده آگا قوم ده فرادم چی وربسی بالدلیل بیانئی وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللہ آغذات عبادت مستحق آغذات تے من السَّمَاءِ مَا چِ اَغَدَ أَسْمَانًا یعنِ دَوَرْيَزِنَا اُبَرَوْرَوْلِكُ بے شوکلو اللہ فرمائی فَاَخْرَجِنَا مُمْرَوْبَاسُ بِهِ فَدِي عُبُوْسَرَا نبات اپل لشین بوٹ دا هر یوشی دعا عبو سرا غرم بوٹ امزر غنی دعا جوار بوٹ امزر غنی ونی او پسلونا بے پایدی او پایدی والا سمرا بوٹ جدی اگا دی عبو سرا رازر غنی گنا اللہ پرنای پا خرجنا بیهی نبات اپل لشین بیانم راو باسا ندی عبو پا سبب باندی بوٹ دا هر یوشی او بیاد دی بوپینا اللہ فرمید فا اخرجنا منہو حقیرہ فا اخرجنا بیامون را اوباشو ددکا بوپینا منہو ددکا بوپینا حبا دانی متراکبہ یو دل بسی یو دل یا یو دل بازا پلا, پلا متراکیت حصل که یا لکی گی شیو شیب اللہ پاسش او دین امورات دک کسی پاس آوالی تاس اوگر ہے دو جوارو دانیتا اللہ بھوٹے اوبرہ اوگر ہے دا آغا بھوٹینا دانی راو پاسی متراکی با اگر بہترینی کتار سر لگی لی یا تاس دا غنم ہوگی دا اوگر ہے بہترین طریقے یو دا بل لپاسس وری یو دا بل لپاس یا تاس اوورا دا تجوری ودیتا دا انگور ودیتا دا سنور ودیتا اوورا دا غی دانین بہترین ترطیب سرائی بلکل <سؤال> یو گل پر شکل باندیوی بلکل یو بہترین انتظام سران آغا یو دیشن ندام دا اللہ تعالیٰ نکود دا گورا و بطر آوالا و بو سا عزر غنان شکل دان سراب دا اللہ سکت و بابن سوک نشی را ورولی دا اللہ سکت بیاد دانی ندانی اس طور نشه رعباسی لئے دام صرف دا اللہ سے پتھے زکا اللہ فرمائی پا ٹولو زیونو کی لفظی زی آخرجن فا آخرجنا موندہ کاروکو فا آخرجنا موندہ بوتے رعباسی نو خرجو من ہو موندہ دین دا دانی رعباسی دا دانی تبن سوبر رعباسی لئے چا اللہ شان کی زکن زا یا ابو تے شان کی دا جامن گو تے والا دانا ندور کلے زکو والا دانا برکتا لکھے ج دانیو اللہ ورنکل زیتو اللہ دانا ورنکل نو نشکولی ها زیتو یا اللہ ویمون داکار ومن النخل او من طلعها او دکجورنا ومن النخل دکجورنا من طلعها دغن داغوکو داگینا داغوکو داگینا طلعا اصل که عربیقی سطوی طلع که ما نازم کوئی نو کل اتم خیال کری مثلا دا انگور ده نو انگور جدانی نی جوڑی شوی کل دا سانگی روزی نو پدیبانی دا دانو جوڑی دو نمخ که او غنپک غنپوی یا دا تجورو دو دانو دا بیدا که دو نمخ که دا غوطه غوطه ای آمت و پختوکی و تخلق غوطه اوه ندک غنپک او غوطه دا تول آوه لکی او جکل دا تول آینا بیاسه جوڑی گی دانی جوڑیشنو ب الله <سؤال> فرمایو مین النخل <سؤال> <سؤال> او دکایږي د تجرونا من تل <سؤال> احد غتو ده دینه کین وان غانیه کن یو ولتنیس دي نو کین وان اغهون ژته ویلیکي او دانیه مطلب دانیه یو مطلب دا چې یو ولتنیس دي او یا دانیه مطلب دار یز دیری هر انسانی حاصلوالشی خبہ آسانا باندی زمکی طرح نزدیوی دمرا لدینیو او یاد آدھے یو گلتا ہونچی نزدی کنگورو کی اوکویا سمرا نزدی نزدی ہونچی وی کجورو کی اوکورا سنگا یو گلتا نزدی نزدی ہونچی وی نو کنوانون دانیتون او گلتا نزدی نزدی زمکی طرح یا یو گلتا و جناتنا اللہوی نمرا و باسو باغونا لله او بو نظر یابند مین انابن دا انورن و زتون او رباذ موندا زيتول لره خونه لره نو لاما دې ترجمه په خونه سره کوي الله علم چې دا پهhto کې دې زيتون دی ونه زيتون بدا شو دانی بارته کم خلک لل شي دار څنګه ځان سره ډبو ګرالي هغه کې تورن به مختلف کې سموي محفوظ کړی دی رو که سان نو چه پختو دا اگه بوٹی تا خونه و یا بل سوی که آمو مانا کرده دا علماء خونه که مراد تینا بوری که خونه بل بوته ویلی کیگنو بل بوته دینا مراد مراد تی هم دکت زیتون دی دا توری توری دانی چه پده دا سخاص باونه نشتا این مردان طرف دشت سرزی او باقشتا والزیتون او بل زیتون دی زیتون والرومان او بل رومان دی انار رغبا چوننګ زيتون لره ور من او الله يمن رغاسو انار لا نذاك اول الله يمن رغاسو پران غور با دکدان غور ہونا کده زيتون دیو دا کرانګه او يوشان دي د يوبل سرا بازي او يوشان دي د نذر ځواله ټکي هم وبسرين وای چذاده زيتون اور عمان سره لګي دانار پانی او زيتون کچا لیدلي ځواله وتی ماخل لیدلي لومن تکي پرکي زيتون دا سه هغه ډير شنواله نه کيده پانی دا لکه دک مهامت تاسو سره دا پلاستک څنګه پروت دي یي کلی لاندې دا پلاستک دا ګلابي ومن معمولی دا او دي ومن تکي د زيتون پانی او دانار پانی تقریبا تقریبا شکل کی سائز کی وڑکوالی یو والی کی ایو اکسر متشابی نو متشابی هن مطلب داره چه پانی متشابی دی متشابی هن ورکو هما پانی متشابی ہوچه اقل نیوی دی اوگوره وغیر و متشابی هن تو هم هما زائکیت نو زیتون کچه اکوڑلی زیتون نو دا اگه زائکا خوگا نی دا زایکه خوګه وان تکینی داسې د امر او تابع شان دی زایکه زایکه وګلې بچینی او دغه د جوړوري دا اناث جوړوري مانار کې د قاعده وګواله یو ترشواله د حکیم نیټه وای نو خدای پاک فرمایي ګوره چې پانی ته دا لږ قدرت وګوره عظیم قدرت ته دالونه یو نه یوشان دی پانی یوشان دی شکلو نه یا بالکل پیکو باندې او دبل ون ته وګوره نه بل بالکل انتخایي خو او ځې مفسرین دا ټول سره لګي کانګور شي او که زیتون شي او بیا مختلفو زرنا مثلا ز انګور ته وګوره نه انګور ځان لا په طلع سانګریو بن سره یو شان سده یو په لن جدادي انګور کې بیا په پټو کې بلاګ اسنه دا کرانګه زیتون, زیتون کی دا غره زیتون کې پختلا سيو شان دي سيو بل مختلف دی دا کرانګه ار یو کې ځان لا سان ګرانته غره بالکل یوشانی شان نه یو شان یو شان, شان بعضي انګور مختلف دي زیتون کې دا کرانګه سيو شان مختلف مختلف کیسونه دي پکې او دا کرانګه انار کې غره څه بالکل یو شان دي څه بالکل یو دی مختلف دی ندعو الله یو ترکه خپل نعمت بیانې کړي اکرای په مقصد ځان کوې کې بل ترکه الله خپل قدرت بیانې کړه ټول ګارونه صرف څوک وله شي الله وله شي زمکو یو ودا پانی او شانی خوراکونه بل شانی یو د دې یو ته یو انګور او د ټول ته هم د انګور ځانې د یو انګور خو یو شان دي بلک بل شان دي یو انگور په یو رنګ کې یو شان دي الله تعالی د خپل قدرت دلایل بیانې تدا سکون کہ اللہوی صرف زکی دے شم دا بل سوکنے شکی دے لہازہ دا عبادت لائکم اللہوی زیم بل سوکنے شکی دے اللہ دیاوی اونگورو الہ دا مری ہی دا دی میں اوتاو گورا نظر اپا می اود دیتا ادا عثمرا پکم وقتی چی دا بودی می اوننسی چی انگورو می اوننسی نو دا اللہ بدت را یاد چی دا قدرت و طاقت باو پیجنے زیتون و رومان می ن بیا دې تاسو جوکا کجو می وونې سي داکترانګي هر یو ډوټي می وونې دا یو الله قدرت دی او طاقت به وماني ويلعېہی او غور دیتا دا ويلعېہی اطهیدو دېتا چې کما کې په خوادي دې تا غره چې هغه نو په نو دا تا اور بل کړې الله ولله د پرنه تنظیم کړې لايت یوته لګولې ده بهتريني طریقه سره میوی په او بیا چې په نه دا هر زان لجداد جداوی خوندې جدا جداوی هغه ظاهری شکل ته غوري هغه جدا جداوی نه پټو یو کې کران ته غوري په خپلې صورت کې خوانته غوري او چې په مشابهت ته غوري نه دا نیو نیسل چې کلهونی سي او ډیر د په فهدل دا ټول انداز او دا ټوله کاتيګوري دا صرف دا الله تعالی د ذات تاع دې کې سوچو غواړې دې کې سوچکې او دې ته غواړې نو الله وو پیژنه ان فی لا آیاتین دلائل دا قدرت دا اللہ دی لیکاو من خاص کرده د قوم دا پارا یومینون چکم ایمان داری او چکم ایمان داری آغای پکی سوجو کی ند آغای دا پارا پکیم دلائلشتا خوب پایدتی صرف مومینان لی دی وجه الله پر مای لیکاو منی یومینون دا آغا قوم دا پارا کمچی ایمان داری ند آلان قدرت دلائل بیان شروس اللہ دے مخلوقنا د مخلوق کو الله اللہ بیانی دے دی نیوشکوہ کئی زورا نور کئی اللہ تعالی دے مشرکانو تا چکو را عرصہ اللہ کے نسطورو انتظام اللہ کڑے مرس پو میں انتظام اللہ کڑے تو خوراک انتظام اللہ کڑے خوبیام وجعلو للہ شرکا الجن دے گرزائی دے اللہ تعالی دے پارا شرکان دے پریانا پریان دے اللہ سر شرکان وجعلو وَجَعَلُوا لَك وَجَعَلُوا وَخَلَقَهُمْ او حال دا دے پیدا کری دا, دا خلقہ هم دا دکی دو مانی یو مانا دا شوا دی پر زیدہ مشرکان للہِ اللہ, اللہ ترہا شرکان دا جناتنا او حال دا دے چرا جنات چاہ نجي کم شي الله ته دا کړې دي الله سره شریک څنګه کړې شي چې کم شي دا الله مخلوق ته په خپل پیدایش کې الله ته محتاج دی نه الله سر شریک څنګه کړې شي نه الله ايده ارسو ور لمه کړې دي او بيان دي الله سره شریکي حال دي چې جنات ما پیدا کړې دي ما ته زما مخلوقات دي او يم دي ما او به نه وَخَلَقَهُمْ او دا کسان شرک دی اللہ پیدا کری دی. نو مطلب دا دے چھے گو را پیدا کری اللہ پیدا کری نو دا اللہ احسان خدا پکارو اللہ دا عبادت لائک تے پیدا کری اللہ ہے چھے سوک پیدا کول پی اغا اللہ کے دے شی صرف دا اغا عبادت کوا احسان پتا سو باندے دا اللہ, اللہ پیدا کری نو بیاو لے دا اللہ سر جنات شرکو ہے نو اللہ جنات دا اللہ سر و خلقهم حالان کده که مشرکان چا پیدا کردی اللہ پیدا کردی اللہ از ما مخلوق ده او زمان افرمانی کئی تو مخلوق والی که مخ... ما تا مختاج دی پیدایش کدی ما کردی او دیان ناروا که زمان سر پیریان غاشری کئی و خرکو بنینا او دی جوڑی پدرو آباندی در زید الله دا پارا بنینا زامن و او ان اوجوان بغیر علمین بغیر دست قرآن دا مطلب نا ادا پتا لگی جبازو جب دی جنات و عبادت هم کڑے جناتی دا اللہ سر شرکنی او بازی مانا داکڑے جنات دا اللہ سر شرکنی نویدائی زکر ہوئے چی دی جنات و خبری منلی دی مشرکان او با جنات و خبری پدی که منلی دا اللہ سر شرکن بارحال ار چشی نو اللہ فرمائی چه جنات الله سره شریک کړي دي په حکم کې یا ته عبادت کې اذن مخركو له بنيلا ده الله د فارز زمان مري نتا څه پټه ده دې یسعون با یسعه السلام ته د الله زې لقد كفر الذين اه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت وقالت, ال وقالت, ال وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديا نبوي عيسى دال الله زي المسيحيانو بوي عيسى دال الله زي الله فرمى وخلق اولي مخلوقات سرددناتي الله پیدا كده دي گرزولي دي دال الله دپار بنين زمان وبنات اولنا اولي مشرکان بوي د مكي مشرکان دا پرشتي دي الله منا دي انا اعوذ بالله من ذلك الله تعالى لولا الله فرمى دال الله دپار لولا گرزولي څ د دلیل او علم بیا ایر د علم صحاک علم کدی نشتا الله کدی باندې کتاب نه نازل کړي د دې سره کدی حجهت او علم نقل نشتا سبحانه پاک دی الله تعالی پاک دی الله لنا د زوینا د لورنا نا او د شریک نا وتعالى الله چته عام دا خبرنا يسفون جرا مشرکان بیانای چا زامل او جنات د الله سره شریکول نویو دلیل الله پیدا دا که چې پیدایش الله کړی نبي الله ته محتاجی الله سره شریک څنګه کېدي شي اځین دلیل الله بهنی بدیو السماوات الله نشانه پیداون کوون کړي آسمانونه دي ولارض دزم کېدي نو الله ته د نور ضرورت ته چې دور ویل وی کارونه کولی او دځې آجا حاجت ضرورت سوک چې دا ویل وی کارونه نشي کولی لور او ځې ته محتاج بھی. الله دې ته محتاج نه دي الله دې پیدا کوون کې دې شي کا محتاج نه دي بدی او سماوات ناشنا پیدا کوون کے دا اسمانونو دې وال ارض یوزمو کوي اول نه لري چې بچي وره الله نه فارسه شي د الله نه فار بي بي نه شي انې بيبي ته ضرورت ستا انې بيبي ته محتاج دي نه الله تعالی داسې کیس مقوايشات لري چې کوم د انسانانو دی زک لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوان احد ذات ته نل پرمئی انائے پول له هو دا اللہ لپاره وب ولت څنګه شي ولت امریکي غلور تمریږي دا اللہ لپاره وب ولت څنګه شي ان اس وب اور ولم تکل له صاحب او حال نه دا اللہ لپاره بیبی الله بیبی ته و خلق کل او بل دا دا مخلوقات بدا اللہ څنګه لور زامن شي دا او الله پیدا کړی وهو بكل شيء عليم اعبد الذي الله تلا په هر شي باندې پويره زالكم الله الله چې په هر شي باندې پويره او بچي ولې نشتا زما کو اسمان نه نشنا پیدا کړی دي اګه کرنګي دا نیوي او ګټي راو کړی دي د استوري دلیل نه ګرځولې دا وا ټول کارون کو کواله زالكم دت په ټولو قالوا او قائلوا الله الله دې دا سماره ده دري ما کې الله دلیل بیان کړ بل علامات الله تعالی بل صفات الله بیان کړ روز ته دلا درکو ذالکم دکچره الله هو الله تعالی دې ربکم استا مردیو قائل کړي لا اله الا هو نشت دې اله نشت دې لایق د عبادت الا هو مگر هادي خالق کل شئ خالق دا هر او قطع سو خیال کلی پریلک دا ہے کہ اللہ تعالی دا خلق دا مسئلہ سورہ پیرے خالق و خالق و سورہ نظر کا دا صفت تے چسور خالق بین آدھا عبادت لائکی او خالق و پیدا کون کے صرف الله تعالی دا خالق و کلی پیدا کون کے دا ہر شیع اللہ تعالی قطع دا قطع سو آئے چہرہ دا جماعت خوصا جی گلکار جو کلے دا دے خالق الله سورہ دنیا کے دیر کارونا آغا مونگا پر مونگے جوڑو ندر دی خالک سنگشو ندر تانک تپوسکو ہم چرا جمعات کو تاجوڑ کو کسا بیٹاوکو خود در دی رگٹی چا پیدا کری در دی رگٹی چا پیدا کری دا اوخ پنو سریچی جوڑی گی رسم کے نروزی دا مدنیا چا پیدا کری نو ٹک تلاندے پاندے تاکلو خواسل پیدا کرونکے صوب دی اللہ ذال الله کده مٹیریلونه لاسخونه اوس په دې دا نو پیدا کولو زړه ته بجو کړو نو اصل مالک چه پشابن رضیع ویخه ګوره نو خالق د هر یو صرف الله دی دا ثاني چتوه چه د دې نه دا بوتي او نیوي به سپه را کوي دا الله دی صرف سره خالق کل شی خالق د هر یو شی صرف الله دی او هو په کل او دانش الله به ډول پیدا کای ساحل مو سره نشتا نار چې د خپل علم مطابق د خپل اندازې او د سلیقې د طریقې مطابق الله تعالی پیدا کړي وا ذلک الله رب وهو بكل شيء عليم ذلک الله ربكم لا اله الا هو خالق و كل شيء تعبدوا الله پیدا كون کې کی د هر شیری نو تعبدوا بیا ذکا جي سوب پیدا کول کئ ناره د عبادت لایکوي فاعبدوه ددي الله عبادتك على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل او دا الله تعالی هر شی با نکارساز دا هر شی کارساز هغه الله تعالی د حفاظت الله تعالی کوي انتظام ولا الله تعالی کوي انتظام ولا الله تعالی کوي د انتظام ولا الله تعالی دا هر شیع وکیل محافظ او پارس از اون کی سوک دے صرف اللہ کالا دے کتبہ زی پتی دزم زی گٹم نو پتی کی خطو اور زی بیارہ خجول ویول دا, دا دیپن وربانی پخول دا ٹول حرس اللہ تلاکی آتا اوزگار زکر آتا اوزگار نپری دی زکتا تا اللہ خی کدنیا دے او پاخرت تے نو داگی دا پارد سبب ضرورت تے دنیا کی وم اسباب اختیار رزق با اللہ در دا خیرت دا پا ربن چکم اصباب دی موز دے حج دے زکاة دا اسباب بے اختیارائیں کامیابی با اللہ درکی جنت تبا دے اللہ بوزی لا تدرکوه الابسوار وہو یدرکو الابسوار وہو اللطویف الخبیر لا تدرکوه الابسوار نشی منتے ای خاتنشی کولے پدے اللہ تلابان دے الابسوارو سترگی وهو يدرك الابصار او دك الله تعالى اختاك الابصار فستر غبان فستر به الخلق غبان وهو اللطيف او دك الله تعالى بارك من دي الخبير خبر ده ayat tak tarzin siwan zan qarebani hoye absar jamad basar basar tarqe او دسترگی جکم قوت دے کاغی باندی لیده کئی اغیی تموی لگی او ادراک یوشی بلکل دا ویخ نمالومول لطول جداد سنجول دا سمر دے سمر تاکت پے قوت پے او بلکل دا اغب تبسیلات مالومول دا اغب ویخ تاکو زیدل ندی تا ادراک قوی لگی گی ادراک بلکن ہا دے اوشی حقیقت مالوم دے نواللہ حقیقت اغسطرگی نشی مالوم ک نئے انسانان لیدے دشو دادے دو مانی دی بیا لا تدرک اللہ اوسار نئے او مانا اتا دا چدا اللہ حقیقت یا انسان معلوم کی چدا اللہ ذات دسن جوڑ دے دا اللہ ذات سنگ دے دا حقیقت او ویخ معلوم کی دادے ویخ تا اورسی ندان نتا دنیا کی ممکن دے دا انسانی ستر کی اپولیشی ندا کا آخرت کی ممکن خبر ارزان ترالا ادراک بلکن دا الله حقیقت معلومول دا انساني سترګي نشي کوله ځکه الله لامحدود دي دا الله صفات لامحدود دي بي انسان سترګي محدود دي بي انسان صفات لامحدود دي سي د انسان صفات محدود دي دا الله ذات او صفات لامحدود دي دا محدود سترګي دا الله ذات او صفات دا هي حقیقت معلومولې نشي او دغه معنا هغه دا شي چې د ادراک معنا لیدل شي نبیاده ماهانه لا تدر欢 الهو سار ادراโقل عمده نبیادهاک لا تدر今日 الهو سار سترگ الهو نشيلي ده نو دنیا کی نشيلي ده دنیا که تا اله زکا دی جنبیا چکالا موتازلоче دی باته لی پر که تی اغیک عمده ادراک اغای لی نو مطلب دارسترگ نو اغیک عمده لی ده شی نو اغیک عمده لی ده شی اونی دنیا کی لی نداجو اهله سنت عقيده نه دادو معتزله او كده دا باطله برکت رشيده هر زمانه کې باطل پرستی جامي او زمانه کې یو فتنو دی به دم نمونو دم پګيره اغه سره علاج څنګه اكيدې ا تهل نمونو پولیسرات نمونو دمر نری پول درون انسان وباګي با نسنګ تیري مودب سنگت له لیکي ندا کرنګ دام ددي عقيده وا چې الله تعالی نشي او دا د اغي او دا یاد ساته دا آیات صرف دا دنیا سر تعلق ساته لا تترکو الابسار سترکی نشید دے اللہ لرا نو دا بوار سر ہوئے په دنیا کی پا دنیا کی د الله دی دا ممکن دی زکا ممکن دے چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نسوال کلے رب دی ارینی انظر الے خدای فاکمات اختل زان کو خیر چیزتا زاد اوی نا او بلدہ دی آیات نم پت لگی دا الله خل سے پت بیانے نسپت بدا الله الگرزي کچره بالکل الله لی دينه شنه داخو دا په صفاتنو الله لي ديشي او سره دينه د الله کالات کامل سپات داري چې الله تعالی د مخلوقاتو د سترونه مبرر د سترګې لیدنه شي سره دينه چې الله تعالی دیدار دی کې دي شي خو بیا الله تعالی د سي قوت ذات د کډټول انسانيت راځم شي او په دنیا کې دیدار کول غالي نه د الله دیدار په دنیا کې کول نشي او پاتشوا اخرت کې ندام او تجله او بشانه کېده زموږ نه دا دنیا کې ممکن نه ده چاکل نه صرف نبی عليه السلام او بیا دنیا کې نبی عليه السلام کړه ده نو مبسمین پرمای نبی عليه السلام د دې آیات نه مستثنی علی زګر عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه حدیث ده یو پر کټه علماء او داسره چې هغه وايي چې نبی عليه السلام د میراچ په شپه باندې الله لی دلل دي چې رایه رب ولي نو اغایمه د دې آیات نه ویله اسلام مستثنیار آیات دوه مطلب داري چې دنیا کې نشلی لري نو نبی اسلام خو دنیا کې نه لري دنیا د کائنات او د زمکینه او نبی اسلام خو د کائنات نه وته عالمي عالمي اعلی ته له نبی اسلام و بر اسماني کې نبی اسلام دیدار شوه او هغه عالمي اخرت ته او ذکرانګه هغه بر عالم ده هغه عالمي دنیا نه ویلکی ندی آیات کې چې تذکرہ ده د عالم دنیا تذکرہ ده د نبی اسلام اشکار نشي راتله چې سوکووي چې الله وي ما سوګلیدای نشي نبی اسلام لري للی مونږ وايي الله دنیا کې خبره کوي او هغه د عالم دنیا خبره نه ده د عالم بادا خبره دا او د عالم اعلی خبره نبی اسلام میراج کې برتله او اخرت کې هغه بیتول ویني اخرت کې به هر مسلمان مؤمن د الله دیدار کی. ذکر روز تو راضیه ان شاء الله کی وجو یوم اذن نا دیر مخنا ا بندہ وری ترتا او الی ربها نا ویرا الله تلا تبروری الله تلا تبروری کافراں مبارک اللہ پرمے کل انہم ربهم یوم اذن لمحجو نند قیامت پر جانے کافراں بد اللہ نہ محجوبی دی باللی دی چرایت چانچی دو دے نبی آدھا کارانو بارکی اللہ و لیلہ و برکولا خدا بزا اللہ دا کارانو جایو دے عذاب ورکی چی دنیا کے کم ذات پیدا کری دی آغا ذات بدی قیمت کے او نویلی اونو با حدیثو کے مرازی با حدیثو دی دا حدیثنا ملومی گی چی دا اللہ تعالی دی آخرت کے آغا کی لکا حدیث کی رازی یا خدای اچ د دېدار الهی دغره یز د یو لسنه مبارک دی او یاس ته وریادا له بدره راځي زیاده له څنګه دی داګه نه علماء وی دل نه دي دار او حدیث کمنګې په امر اسلام صحابه او صدران ربګون کما ترون القمر ليله البدر تاسو بداځ اللهینه لکه څنګه چې د بدر کومای او د بدر کومای مطلب دا نه ځنته کې حدیث چې الله طرف کی دا ته نه مطلب دا ریسنګ چې تاسو په مهال تا وګورئ او اې به هم نه جوړي او یو بل د کېن ورکوي او یو بل تبې تکلیف نه را دي نو دا څنګه په اسانۍ سره واخیرت کې هر انسان دا اللہ دیدار کوي او به یو نه بل ته تکلیف او د بل نه بل ته تکلیف نه بلکې یو روایت کې خدا مزه پیغمبر اسلام د صحیح او رسول الله کول نو هر انسان به یواز په یواز د الله دیدار کوي نبی صلی الله علیه و سلام ورته ورمایل آو داسه بکای بیا نبی صلی الله علیه و سلام ته پوځه وکړه دوما ایته دالیکا ام من خلق هدا الله ته مخلوق کی دریدا پاره اغه دلیل څه شری نو نبی صلی الله علیه و سلام ورته ورمایل ایتس مومه ته نه غوړي چې بدر شکای نو هر یو انسان ځان ځان له تورکی هر انسان خب اسانه سره دا الله تعالی دیدار فالله اعظم انما هو خلق من خلق الله بیا په انبره او دا څو مېخد الله د مخلوق نه یو مخلوق ته الله جل و اعظم الله دین ال ویبه او جلال والده چې کله د سپمې دیدار دا سه تاسانه باندې کېږي چې هر انسان خپل اسانه سر دی دی دی دی دا دیدار کوي یوازې په یوازې ورځې کې دیدار کوي نو الله دین ال ویبه اعظم ده دا لیدار په دا خپل اسانه باندې کېږي اس قسم تکلیف پر انسان نم احسائی نم برش چوڑی ہر انسان بپا آسان باندے د اللہ دی دار کے او یو روایت کے نور حلقازون دی ان دکھا حلقاز دی چھ بیکل اللہ با خکارا ہوئی نی انکم ستراؤ نراب بکم آیانا لقص دی خکارا اللہ بوینے لقصنگا چھتا سو دو داس پومے ہوئی نی او دیا پیامبر لیسلامو پر میں کچرے تاس ستاکت لرکس چھے تا څومغلوب نه یعنی لا طالبو تاسو لا تو لا بوت تاسو اله باندې کلی شي د دې موږ نه د نور نه مکه جګه مسکی یعنی د سار ولهم وقبل غروب عود ماذګر ولهم نفقدو ذاکار کوي ذاکار کوي جاموس کوي هم منځنري د دې پرځري ما نه کا الله تعالی تاسو خپل دیدار هغه درکې تاسو مغلوب نشه اتنا دنور د خاتونه او مو ا دنور د پریوتونه مکه جګه مزده هغه در نه پاتې نشي وتبع به بح هم قبل طلوع الشمس و قبل الغروب د بوخاری روایت پیغمبر اسلام بیا دا آیاتونه مع الله فرمای یو هو یدرک الارزان الله ته ګلیدې نشي وهو یدرک الابصار الله د ټول خلقو استرګی وی نه د ټول استرګی چسوی نه الله ته پاګبا علم ده اللہ دا غنی ادراک کولی شي اللہ ته حقيقت معلومات دي او ظاهر کې ویني دا الله نه پټ نه دي خاص دا دسترګي تعالی ویني بلکې دا سترګي چا سوي الله تعالی په هغه دغې لیدوم ګره دسترګي په دې حقيقت باندې لیدوم ګره دا سترګي چې سوي نه داګه په حقيقت باندې امکوره او هو اللطيف زکدک الله تعالی لطیف او لطیف څه ته ویل کی دکت نظر ته نہ اللہ باریک نہ باریک شیوی نی ابیا لطیف مہربان تے وی لکھی گی نہ مہربان اندے د باریک نہ باریک مخلوق پابند نظر دے اللہ تعالی د اگسر د اگذن مہربانی کئ د اگذن او کرزه کور کئ د اگذن د اگرب تربیت کئ چې هغه تطتن لگی او ولقیق دک اللہ تعالی باریک بین د امپل دوکې ام پر تربیت د مخلوق کئ ال او خبردار د په هر شی هر شی د پاگی باندی وقتا خبر دے پاگی باندی وقتا ایلی وَهُوَ الَّذِيَ اللَّهَ تَلَىٰ ذَاتِ عَنْشَاکُمْ جِبِدَا قْلِدِ تَاثُ لَرَا مِن نَبْسِ وَاہِدَتِن دَيَهُ نَبْسْنَا دادم علیہ السلام فا مستقرون بیاستاسو دفار زید قراری ده و مستعوداون او زید سپارلون ده زید آمانت که او دعاریزی پاتی که دو ده چیه کبر ده مختلف زیون دی دنیا کی دمور رحم ده آوزه کرنگی ده پلاک شا ده کبر ده برزخت ده ده که لگ لگوه دل او بیا پوخ زید مستقر خیرت ده ڈاڈا قسل الـ آیات یقیناً اللہوی مترسل سر بے ارکل دی الآیات دلائل کو قدرت دالا باندی لیکاو منع کون کا یک کو ہونا چپوئیگی واہو اللذی اللہ تعالی آزاد تے دہی بازت لائک بیه پس ببدده اوبوبانده نبات کلشین زرون داریوشین داریوشین زرونه و نبات اللہو یمون روباس فاخرجنا بیه پس روبار خودی اوبو سرا نبات کلشین زرون داریوشین فاخرجنا اللہو یبیارو باتو منهو ددک زرونینا خضرم شندو پیشنی پانیم دشین بوته نہ کرے جو بیا راو من هو دیشین بوتینا حبن متراکی بان حبن دانی متراکی با یو بلبان سوره یو بلقازا و منن نقیا د تجرنا من کلhado کو د دینه من طلعها دعوتينو دعوتو ددينا كنوا من دانیتنا ونچی دی دانیتن نزیز نکیتا یعنی زی او بلتا و جناتنا اللاوی او روباسو جنات باونا من آنا دن دانگورونا وزیزونا وزرونو زیزونا ورومانا او اناب لرا متشابه انفداز حال کې چې متشابه دی پانی دده وغیر متشابه انو نده متشابه خوندو نده یومی وی دده اندرو برایلا سمریه میمو ددیتا اذا اکمرا کم وقت دامیو نسی ویان ایو پخیدو ددیتا ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ لَكُمْ مِنْ دَارِ يَوْمِ الدِّينِ مَا مَرَدُّهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُ و جالو و جولدی للاحی اللہ دا پارا شرکا شرکان الجننا ین جننا تو جننا تی شرکان کڑی و خلقو مخالل رج پیدا کڑی دی اللہ دی جننا تلرا یا پیدا کڑی دی دی لرا و خرکو لوگو دی جوڑیو گرزی اللہ بنینا زامن و بناتن اولوہ بغیر علم من بایت سیلمنا سبحانه پاکی دا اللہ لرہ و تعالی و چتی اما داسنا یسی کون جدی بیانی بدیع السماواتی ناشنا پیدا کونکی دا اسمانونو دے والارد و دسمکو دے انا یکون صاحبتن بی بی وَخَلَكَ قُلَّ <سؤال> شِوَ اللَّهِ فِي دَا کلِ دِهَرْ شَيْ لَلَا وَوَلَّهُ بَقْوَى اللَّهِ چِدِ بِكُلِّ شِنَ عَلِيم پُوِيَ دِهَرْ رالکم اللہو رالکا زدکا پدرتن و تاکتن و تعلن و علا اللہو اللہ صلاح دے ربکم بالون کس کا سلے لا الہا نشتر معبود دے نشتر معبود برحق عبادت لایکن اللہو مگر حا خالق کل شین پیدا کرن پیدا ہر بايدو فتاي عبادت وکي و و اعتلي على کارساز ده, ده محافظ ده لا تدرك الابصار <سؤال> ان حسن شطورت ظالبه البنده الابصار استرجي ان ذنا لا تدرك الابصار د دنیا کې دي الله لره الله الابصار نظر نه استرجي وهو ذاك لا تلا تشري افتر کیچسے بھی نہیں آگے لڑا وغو او دکتا اللہ تعالیٰ چرے اللہ دیکو بارک من پلیتو تدبیر کے الخبیر خبر پر در حریر شیخ آمدی یا اول اولین یا اخوال آخرین یا نقود المتین یا رحمون ساکین یا اللہ متصادہ آفیت پر آترا مسیح یا اللہ سنبت جستا قدرت در عیل بیان کریم اخترائی پس لگی مضبوط کے زمانگ ایتین پا خیرت بان استعب ازاد بان استعب خدرتونو بانی مضبوط کی کریم اخدائی چکم مستقر دے خیرت دے, دے خیریزاری کریم اخدائی اگه کی من کامیاب کی جنب تنبوزے یا اللہ چکم مستوزا دے دنیا دے کبر دے برزخ دے کریم اخدائی دیزاری لکی من کامیاب کی درسوائن موسادی کریم اخدائی ترازی یا اللہ کل رضا را نصیب و برزے الله اللہ, تعالی اللہ.